Am spus pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, deoarece aceste programe au ca tematică prezentarea exact citirea noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, fiecare verset fiind urmat de o explicație, de un fel de cugetare, dintr-un mănânc de cugetări și explicații întocmite de preotul Nicuriță. Pentru segmentul apetisant al lecțiunilor noastre, astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom începe să parcurgem o lucrare foarte emoționantă și palpitantă a Cristinei Roy intitulată Argatul. Desigur, fiind puțin mai lungă, nu o vom putea cuprinde într-o singură lecție, ci o vom parcurge cu prilejul mai multor lecțiuni de viitor. Subtitlul Țăranul Ondrasic angajează un argat de care poate fi mulțumit, Citim astăzi primul episod care sună în felul următor. Tocmai când țăranul înstărit Ondrasic avea cea mai mare nevoie de ajutor și nu știa de unde să-l primească, a părut pe neașteptate și pe nechemate chiar în casa lui un tânăr. Era într-o duminică seara, pe vremea când recoltatul era întoi. Ondrasic, sau Andrei, să-i spunem că ăsta e numele lui românește, ședea în livada din fața casei și își sprijinea în mâini capul greu de grijuri. Deodată cățelul din curte lătră și țăranul, uimit, se pomeni că în fața lui stătea un bărbat tânăr, sănătos, bine îmbrăcat. După ce se salutară, tânărul spuse că a venit aici ca să caute de lucru. Andrei nu era din cei care angajau pe cineva la prima vedere, dar tânărul îi plăcu și oricum avea nevoie urgentă de un argat. Nevasta lui zăcea bolnavă în pat. Ginerii îi plecaseră de acasă, unul cu un an în urmă, celălalt în primăvară, ei luaseră calea Americii și, -și chema apoi și nevestele după ei. Așa că acasă rămase numai cu cea mai tânără fică de 16 ani. De fapt, avea un văcar, dar acesta se încă era sire cu băieții din sat și acum zicea bolnav la mama lui. Și așa se făcu că Andrei îl primi pe tânăr. Se gândea, oricum îl pot proba și îl țin cel puțin până ce se face în Ondrej sănătos. Se tocmiră cu simbria pe care urma să o primească și socotiră câți bani ar fi dacă ar rămâne acolo pe toată perioada recoltatului. În noaptea aceea, Andrei dormea așa de bine cum de mult nu i se mai întâmplase. Iar nevasta lui, cu toate că nu putea dormi, cel puțin nu mai avea nevoie să-și bată capul cu felul cum să scoată la capăt cu atâta treabă a bărbatului ei. La toți le plăcură până la urmă noul lucrător, numai că avea un nume neobișnuit, el se numea Metod. De fapt, tot metod se numea și apostolul slovacilor care trăise odată în neutra și care predicase poporului cuvântul lui Dumnezeu. Dar țăranii nu dădeau copiilor lor asemenea nume, doar unii catolici, ori Ondrasic era protestant. Dar omul se obișnuise cu toate și așa se obișniră și oamenii din sat cu metod care trăia foarte retras. Părerea generală a oamenilor pe când se întorceau acasă de la câmp era aceasta. Andrei are un lucrător bun. Cât era de bun, asta o știa cel mai bine țăranul însuși. De băut, metod nu bea, deci sigur nu o să se încaiere cu băieții din sat. De fumat, nu fuma, așa că șura nu era în primejde să ia foc. Peste săptămână muncea din zori până noaptea, iar duminica citea. Nu ieșise niciodată vreo vorbărea din gură. Totdeauna era bine dispus. Dacă dorca stricase vreo mâncare și tatăl dănea, el o scuza și era mulțumit. Lui Andrei îi plăcură toate acestea, de aceea vrea să-l țină că argat până la sărbătoarea tuturor sfinților la 1 noiembrie. Bine, spuse metod, rămân la dumneavoastră dacă mă tocmiți pentru doi ani și dacă îmi pot face lângășură o locuință în care să stau. Țăranul se întreba în gândului. Ce fel de locuință putea fi asta? Ei, o să vedeți dumneavoastră ce locuință frumoasă o să fie, zise Metod. Suma pe care o avansez pentru aceasta, mi-o puteți restitui dacă o să vă placă și o să vreți să o folosiți după ce voi pleca de aici. Dacă nu, desfac căsuța și o vând. Andrei consimți. Când venire primele zile ploioase, Metod a scânduri și început să lucreze la construcție. Când fu gata, îl poftină înăuntru pe țăran și pe fică sa Andrei râse Ce odaie frumoasă o să aibă Mai frumoasă ca a noastră Dar cum o să fie iarna? Ei, oricum o să pot dormi aici Iar peste zi o să mă la dumneavoastră Fu răspunsul lui Metod Din scândurile rămase Metod meșterii o masă Apoi își cumpără un pat din împletitură de paie Și un scaun asemănător Iar în colț aduse un dulap cu cârlige pentru haine. Era foarte drăguț la el în odaie, mai ales când fixă mai târziu ferestrele în acoperiș, căci prin acestea se putea vedea muntele și pădurea din apropiere, pajiștile întinse și ogoarele, iar uneori și cerul minunat de frumos, chiar dacă acum era adesea acoperit de negurile toamnei. Iubiți ascultători, să-l lăsăm acum pe metod, să contempleze cerul, chiar dacă este acoperit de negurile toamnei, iar noi să ne rugăm Domnului pentru binecuvântarea mesajului care ne stă în față și după o cântare să ascultăm mesajul propriu zis. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea cuvântului Tău cu Duhul Tău cel Sfânt, prin care ni l-ai trimis, aducând ca rod în viețile noastre pocăința nașterii din nou la cei care nu o au și tuturor celor a căror le-ai dat-o până acum deja să trăiască potrivit acestei vieți noi de copii ai tăi. Amin! Cu tine My, name. My name. Meditațiile noastre asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos se vor începe astăzi cu prilejul versetului 20 al capitolului 8 din Evanghelia după Matei, unde astfel citim. Isus i-a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Răspunsul acesta este dat de Domnul Iisus, unui cărturar care, după cum am aflat din versetul precedent 19, s-a apropiat de el și a zis Învățătorule, vreau să te urmezi oriunde vei merge. La această provocare a cărturarului, Domnul Iisus îi dă un răspuns interesant Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Referindu-ne la denumirea fiul omului pe care Domnul Isus și-o dă, menționăm că se întâlnește de 30 de ori numai în Evanghelia după Matei, afară de celelalte evanghelii și arată apartenența lui la omenire, dar și deosebirea lui față de omenire. El parcă își exprimă mereu mirarea de a fi un fiu de om. El spune aici, Vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Vicrenia, minciuna, mândria și răutatea au cuib cald în lume. De aceea spune, vulpile au vizuini. Adevărul însă, dreptatea, dragostea, bunătatea și sfințenia n-au loc. Toate acestea fiind atributele Domnului Iisus a Mântuitorului, spune, fiul omului n-are unde-și odihni capul. În lumea minciunii, adevărul nare are unde-și odihni capul. Domnul Isus, adevărul a trecut prin lume ca străin acum două mii de ani, dar și de atunci încoace, tot străin a fost și va fi așa până va veni a doua oară. Golgota este drumul lui căci el trăiește în fiecare urmaș al său. În persoana celui mai nensemnat urmaș al său este prigonit sau primit el. La Matei 25, versetele 40 și 45 spune Mie mi-ați făcut sau mie nu mi-ați făcut Așa va spune el în ziua judecății Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi Dar fiul omului n-are unde-și odihni capul Spune o povestire că s-au întâlnit odată patru fete Focul, aerul, apa și adevărul au vorbit ele despre multe, așa cum vorbesc fetele, dar le, la despărțire și-au spus una alteia că, uite, vedeți voi, am fost fericite împreună, haideți să ne mai întâlnim. Spuneți fiecare unde sunteți de găsit. Focule, unde locuiești? întrebă una. Surioarelor, răspunse focul, loviți cu amnarul o bucată de cremene și mă veți găsi. Aerul spuse. Eu voi fi acolo unde veți vedea o floare tremurând sau o frunză mișcându-se. Apa spuse și ea, în pământ la rădăcina papurei și mă veți afla. Iar adevărul a spus, eu am fost dat afară din lume și nimeni nu mă primește și oricine se așează de partea mea este răstignit. Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un copil a auzit acest verset ce a spus, vreau să-i dau perna mea. Dragul meu, ești tu gata să dai perna ta, Domnului Isus? Dar ce zici despre inima ta? Numai așa poți deveni ucenic al lui. Nicăieri nu se odihnește cineva mai bine ca în casa lui și în patul lui. Domnul Iisus nu se poate simți bine în lumea păcatului, căci această lume este casa vrăjmașului și aici nu se poate odihni. Adevărul cu minciuna nu pot face casă împreună, după cum focul cu apa, nici moartea cu viața nu pot fi la un loc. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, creștinii au confesiuni, oamenii au isme de ale lor, dar fiul omului... Nare unde-și odihni capul în niciuna din acestea. Singurul loc unde Domnul Isus poate să se odihnească pe pământ este inima celui născut din nou, inima spălată și sfințită prin sângele său, inima iubitoare. Aici se poate odihni el, aici se simte la el acasă, căci inima predată lui în întregime devine casa lui, templul lui, plăcerea lui. Inima omului este ori o vizuină pentru vulpi, plină de viclenie, ori pentru lupi, cruzime și ură, ori templu pentru Dumnezeu, unde locuiește adevărul și dragostea. Inima liberă nu poate exista. Dragul meu, cum este inima ta? Vizuină sau templu? Domnul Iisus este odihna noastră, dar și noi trebuie să fim odihna Lui pe pământ. Inima în care nu se odihnește Domnul nu este odihnită în El. Cine a primit odihnă, numai acela poate da odihnă. Dacă eu mi-am găsit odihnă în adevăr, și adevărul își va găsi odihnă în mine și atunci pot împărți odihnă în jurul meu. Oamenii au stabilit multe căi pentru a ajunge la adevăr, însă calea este numai una, dorința fierbinte de a primi adevărul și a fi gata a sacrifica toate celelalte în favoarea adevărului. Cine are dorință după adevăr și îl caută, îl va găsi chiar dacă nicio omenească nu este folosită. Poetul indian Tragore, vorbind despre cel care caută adevărul, spunea Înțelepții mă dojeniră și în să plec din nou, căci nu venise în pe cărare. M-am întors cuprins de îndoială. Tu însă, Doamne, m-ai oprit, iar dojana lor a crescut din zi în zi. Semnul că cineva are adevărul este pacea și odihna inimii, este viața de sfințenie și dragoste pe care o trăiește în orice loc, este credința ascultătoare față de cuvântul Sfintelor Scripturii. Chiar dacă toată lumea ar fi împotrivă, inima odihnită prin credință în Domnul Hristos nu are de ce să se teamă. Chiar dacă toată lumea nu l-ar primi pe Domnul Isus, să am eu o inimă curată și iubitoare ca El să se poată odihni în ea. Aceasta mi-e de ajuns. În versetele următoare, versetele 21 și 22 de la Matei 8 pe care le vom citi împreună, Ni se spune că un altul, care era dintre ucenici, a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrope tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Isus, și lasă morții să-și îngroape morții. Vedeți, altfel a răspuns Domnul Isus cărturarului care venise la el mânat de o curiozitate ferească, și altfel a răspuns una dintre cei care erau deja ucenici ai lui. Cărturarilor fățarnici și curioșilor, Domnul Iisus totdeauna le răspunde «Vulpele au vizuini. însă ucenicilor săi, celor cu inima sinceră, dar neștiutoare, totdeauna le răspunde plin de iubire, învățându-i adevărul și viața și le spune «Lasă morții și vină după mine». Încărturarei mânați doar din simpla curiozitate firească pentru a-și satisface setea intelectuală de a cunoaște cât mai multe lucruri, niciodată nu vor putea pătrunde în cămara tainelor lui Dumnezeu. Dar cel mai neînsemnat ucenic al lui Isus, dornic după împlinirea voii lui Dumnezeu, dornic după mântuirea din păcat, dornic după o viață de sfințenie, Va putea cu ușurință, folosind cheia credinței și a dragostei, să intre în această cămară. Cărturarii sunt ca lingura, care duce supa la gura altuia, dar ea nu se hrănește. Ei își adună cunoștințe multe, dar nu au viața cea nouă. Un proverb tibetan spune, Cel care citește cărțile sfinte și nu le împlinește, e ca un bolnav care duce un sac greu de medicamente în spinare, și moare de boala lui. A fi ucenic al Domnului Isus este slujba cea mai însemnată de pe pământ. Este slujba vieții veșnice, este slujba fericirii. Cine este chemat la această slujbă trebuie să se lepe de total de sine și de tot trecutul său, căci nu poți să dai atenție prezentului dacă nu te rupi de trecutul firesc și păcătos. Acela care mai stă să-și facă anumite socoteli în timp ce aude chemarea limpedere a Domnului Isus caută doar un motiv. Adevărata cauză este că nu vrea. Vorbind despre chemarea sufletelor la ucenicie de către Domnul Isus, un credincios spunea Clienta lui Isus și ucenica lui sunt două lucruri foarte deosebite. Unul care vine la croitor ca să-și facă haine... E numai clientul croitorului, dar nu este ucenic Ucenic este acela care vine să învețe meseria La fel și cel care vine la Domnul Sus numai ca să fie vindecat Sau să primească iertarea păcatelor, e doar un client al lui Ucenic este numai acela care arde dorul de a mântui și pe altul Iar pentru acest lucru trebuie renunțarea la toate ale lumii Și să trăiești în apropierea Domnului Isus clipă de clipă Ucenicul trebuie să-L urmeze pe Domnul Iisus pe calea cea strâmtă a crucii. Ucenicul este învățat de Domnul că înaintea oricăror lucruri de pe pământ stă nevoia mântuirii celorlalți. În versetul de mai sus, ucenicul cerea ca mai întâi să-și îngroape pe tatăl său. Domnul Iisus spune, mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihenirea lui. Oricât de importante ar fi lucrurile morții, Viața este mai importantă. Oricât de importante ar fi lucrurile noastre pământești, lucrarea lui Dumnezeu și împlinirea voii lui este mai importantă. Ferice de sufletul credincios care înțelege și trăiește ceea ce este mai important. El nu mai seamănă cu acel bolnav care duce în spate sacul cu medicamente fără a le folosi pentru boala lui, ci orice medicament necesar păstrării vieții îl folosește el mai întâi. Oricât de apropiate ne-ar fi lucrurile morții, să le părăsim, căci numai așa putem urma viața. Domnul Isus este viața și cine vrea să-L urmeze trebuie să se despartă de tot ce-i mort, chiar dacă e tată sau mamă. Nu mai îngropa morții, adică nu mai ocroti lucrurile sortite pieirii, când tu vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus viața. Nu te mai ocupa cu alte lucruri care nu îi din viață, ci din lumea morții, tu care ești ucenic al lui Iisus. Lasă morții să-și pe morții, lasă-i pe oamenii lumii să se ocupe cu lumea, tu vino și urmează-L pe Domnul. Nu-ți lega inima de făptură, ci de Domnul. Lucrul cel mai bun pe care îl putem face este de a aduce pe cei morți în păcate și fără de legi la Domnul Isus care este viața. Când aceștia vin la El, au trecut din moarte la viață. Să-i lăsăm pe morți în seama Domnului și noi să ne îndreptăm privirile spre izvorul vieții, primind de acolo har după har spre slava Lui și spre fericirea noastră. În versetul următor la versetul 23... Evanghelistul Matei ne face cunoscut că Isus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Cât de minunată este Evanghelia! Cât de frumoase sunt fețele adevărului descoperit în cuvintele și întâmplările povestite de ea! Cel cu ochii duhovnicești deschiși privește și se bucură de lucruri pe care alții nu le văd. Duhul Sfânt este cel care luminează ochii și mintea omului credincios. Cu cât ne dovedim mai ascultători de călăuzirea Duhului, cu atât ni se deschid noi și largi orizonturi în împărăția adevărului. Așadar, versetul ne spune: Isus s-a suit într-o corabie, și ucenicii lui au mers după el. Oriunde ar merge Isus, adevăratul lui ucenic trebuie să meargă după el. Fie că se suie într-o corabie, fie că se suie pe munte, fie că merge într-o casă de jale, fie că merge la o nuntă. Peste tot, ucenicului trebuie să-l urmeze. Poate câteodată, domnul merge în locuri neînțeleșe și nedorite de ucenic. Totuși, și acolo trebuie să-l urmeze supus, pentru că la urmă va înțelege limpede totul. Al urma pe domnul Isus oriunde merge el, înseamnă lepădarea reală de sine. Isus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Oricare ar fi corabia inimii în care se suie Domnul Isus, chiar dacă nu ți este ție pe plac, tu, ca ucenic al lui, trebuie să-l însoțești. Inima în care a intrat Isus este de aici înainte și casa și locul tău în care trebuie să stai. Poate ți se par prea de tot cuvintele acestea, dar adevărul este așa cum îl auzi și nu trebuie să te împotrivești. Chiar dacă nu-ți convine de cineva, de dragul Domnului Isus care a intrat și în inima lui, tu trebuie să intri înăuntru și să-l iubești. Așa se realizează unitatea inimilor. Unde intră Isus, trebuie să-l urmezi și tu. La fel și în inima ta, dacă este acolo Domnul, trebuie să intre nea toți ucenicii lui, indiferent de neam, limbă, poziție socială sau grupare religioasă. O, ce minuni face Domnul Isus! Am ajuns acum la versetul 24 din Matei 8, unde ni se spune că, deodată s-a stânit pe mare o furtună. Deci, după ce Isus a suit în corabie, deodată s-a stânit pe mare o furtună. Unul din semnele că Domnul Isus s-a suit în corabia vieții noastre este furtuna înaltpraznică ce s-a stânit pe marea lumii din jurul nostru și cei din familie și prietenii, toți într-un glas strigă și se agită de noua schimbare din viața noastră. Prezența Domnului Isus în noi nu convine stăpânitorului veacului acestuia, diavolul, și de aceea stârnește el furtună, mobilizând toate forțele pentru a înneca corabia vieții noastre. Dar, iubiților, să fim liniștiți! Dacă Domnul Isus este în lăuntrul nostru, niciun rău nu ni se va putea întâmpla Ferice de corabia prinsă de furtună Din pricina faptului că Iisus este în ea E mai bine cu Dumnezeu în furtună decât singuri Sau cu lumea în liniște Furtuna care lovește corabia vieții noastre Nu este spre moarte, ci spre viață Ea împinge mai repede corabia Spre portul dorit al fericirii veșnice Da, să fim siguri unul din semnele că Domnul Isus este în corabia vieții noastre e furtuna din jur. Ce adevăr de preț cuprinde un proverb chinezesc? Numai în timpul iernii îți dai seama că pinii și chiparoșii sunt veșnic verzi. Așa și cu cei ce-l poartă pe Domnul în corabia vieții. Numai iarna suferințelor și furtuna încercărilor în care dovedesc liniște și statornicie arată că sunt deosebiți de ceilalți oameni. Frații mei, dacă în jurul vostru s-a pornit furtună praznică, fiți fericiți. Înseamnă că Domnul Iisus este în corabia vieții voastre și că niciun rău nu se poate întâmpla. Și apoi nicio o furtună nu-i veșnică, pe pământ nimic nu-i veșnic, nici răul, nici binele curând se vor potoli toate furtunile și toți care au rămas lipiți de Domnul vom ajunge în pace acolo în portul veșniciei, unde nu va mai fi nici durere, nici lacrimă, ci bucurie fără desfârșit. Până atunci însă, să ne fie mereu proaspăt în minte adevărul și anume, corabia lui Isus nu se ori oricât ar fi de năprațnică furtuna, oricât de furioase ar fi valurile. Ea este în siguranță de plină, mai deplină chiar decât cei ce stau pe malul mării. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 067 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom fructifica dând citire unei poezii eu rămân în al sohar, Semnată de Valentin Popovici Pastorul Bisericii Baptiste române din Chicago, Statele Unite Poezia aceasta este o serioasă provocare pentru noi În zilele de astăzi Când suntem ispitiți la tot pasul Să-L vindem pe Iisus pe prețuri atât de nimic Căci ori de câte ori ne facem voia noastră Ne ținând cont de voia Domnului De tot atâtea ori ne facem vinovați de păcatul acesta al vinderii Domnului Isus pentru a ne face voia noastră egoistă. Vom da așadar citire poeziei Eu rămân în al său har. Pentru numele lui Isus, pentru jertfa ispășirii, pentru darul mântuirii, pentru harul înnoirii, pentru binecuvântări turnate în al inimii pahar, eu nu mă despart de Domnul, eu rămân în al său har. Pentru ochii plini de lacrimi care au prâns înghețimane, Pentru sângele și roaie scurs din sfintele lui rane, Pentru mâinile străpunse cu piroane la calvar, Eu nu mă despar de domnul, eu rămân în al său har. Pentru sfânta mângâiere ce-o primesc în ceasuri grele, Pentru haina împărătească, haina laudelor mele, Pentru trâmbița din urmă, pentru steagul milenar, eu nu mă despart de Domnul, Eu rămân în al său har. Pentru bogății sublime, Sus în cer păstrate bine, Pentru străzile de aur și portale de rubine, Pentru slăvile cetății sfinte de margaritar, Eu nu mă despart de Domnul, Eu rămân în al său har. Pentru frații de credință, Într-un suflet și o simțire, Pentru freamătul speranței adunării în mărire, pentru calda el al dragostei altar, eu nu mă despar de Domnul, eu rămân în al său har. Pentru norul sfânt de martori ce privesc din înălțime, pentru a Domnului oștire, pentru a sfinților mulțime, pentru nesfârșite haru din vecii fără hotar, eu nu mă despar de Domnul, eu rămân într-al său har. Amin. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi să cugetăm adânc la toate aceste nesfârșite bogății și necuprinse măreții și de dragul Domnului Isus și acestor nesfârșite și necuprinse măreții divine să nu te lepădăm pentru nimic în această lume și nici în cea care vine. Amin.